Jaha, hej igen! Nu kommer det ännu mer bindord. De bindorden som är de svåra bindorden. De som gör att alla satsad verbialen inte aldrig, alltid, tyvärr, gärna, bara, ofta. Alla de orden måste komma före verbet istället. Så. Två vanliga huvudsatser, jag vill inte äta och jag äter inte. Inte kommer efter verbet, efter vill och efter äter. Jag vill inte äta och jag äter inte. Om vi sätter om i mitten. Jag äter inte om jag inte vill äta. Kommer inte före vill. Om jag sätter om i början. Då kommer man bisatsen i början istället. Om jag inte vill äta så äter jag inte. Det kommer inte efter. Om jag inte vill äta så äter jag inte. Och eftersom det är äh, verbet och subjektet som byter plats där. Kommer hela bisatsen kommer på första platsen. Ni kommer ihåg när det kommer att plats på första platsen. Som i Malmö, då måste subjektet och verbet byta plats. I Malmö äter vi mycket falafel. Och här kommer hela bisatsen istället på första platsen. Så då, då byter subjektet och verbet plats och då kommer det stackars inte, då kommer det efter subjektet istället allra sist, det blir bara det kommer, får komma längre och längre bak om jag inte vill äta så äter jag inte då börjar vi med meningarna jag flyttade till Göteborg, syns ordet, därför att jag började studera här. Det var ingen, inget satsadverbial, inget inteord. Då kommer bara verben efter varandra. Började studera. Började fungerar som ett hjälpverb här, så hjälpverbet visar. Att det är dåtid. Och sen studera med bara ett A. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera här. Så platsen allra sist här. Två. Börja med bindordet. Om du inte förstår läxan. Läxan är. Objektet. Om du inte förstår läxan, allt det är på första plats, sen kommer verbet. Kan du, och sen kommer inte ordet, satsen på Kan du alltid komma till mig? Kan komma, hjälpverb, kan, och sen kommer det andra verbet. Kan du alltid komma till mig? Om du inte förstår läxan kan du alltid komma till mig. Nummer tre. Det är tråkigt i skolan om inte kompisarna kommer. Det är tråkigt i skolan, allt det. Om inte kompisarna kommer. Det är om och då flyttar sig inte före eh, före verbet. Det är tråkigt i skolan. Om inte kompisarna kommer. Börjar vi med om. Om du alltid kommer för sent måste du sluta. Om du alltid kommer för sent måste du sluta. Alltid kommer före, kommer. Om du alltid kommer för sent måste du sluta. Min mamma är arg. Eftersom jag. Alltid spelar musik så högt. Min mamma är arg eftersom jag alltid spelar musik så högt. Lena tänker medan hon skriver. Hon tänker på samma gång som hon skriver. Om, nummer sju, om vi inte har tid. Om vi inte har tid, allt det kommer på första plats och sen kommer kan verbet på andra plats. Om vi inte har tid, kan vi inte gå på bio? Kan vi inte gå på bio? Vi och kan de byter plats därför att det är något annat som kommer på första plats. Och verbet måste komma på andra plats. Om vi inte har tid, kommer på första plats. Kan vi inte gå på bio. Jämfärg kan, går, kan. Åtta. Jag känner bara en flicka som inte är från Sverige. Jag känner bara en flicka som inte är från Sverige. Innan maten var färdig kom alla till festen. Innan maten var färdig, allt det, hela bisatsen står på första plats. Sen kommer verbet kom och sen kommer subjektet. Alla till festen. Eftersom hela bisatsen är på första plats så måste verbet och subjektet byta plats. För verbet måste vara på andra plats. Innan maten var färdig kom alla till festen. Platsen allra sist. Jag lagar mat medan min fru sitter medan min fru bara sitter i soffan. Jag lagar mat medan min fru bara sitter i soffan. Bara. Det är satsad Det är inte ordet här. Och det ska komma före verbet. Före sitter. Och det är medan som är bindordet. Jag lagar mat medan. Min fru bara sitter i soffan. Platsen sist i soffan. Börjar vi med bindordet. Vi ser varannan mening är bindordet i mitten och var varannan mening är bindordet i början. Nu kommer bindordet i början. Eftersom Fifi inte åt frukost och så tiden sist i morse. Eftersom Fifi inte åt frukost i morse. Allt är på första platsen. Sen kommer verbet. Är hon hungrig? Varför är hon hungrig? Jo, hon har ingen frukost. Eftersom Fifi inte åt frukost i morse är hon hungrig. Nu kommer bindordet i mitten. Läraren frågar om eleverna förstår allt. Det var inget, inte ord, inget satsadverb. Läraren frågar om eleverna förstår allt. Nu kommer bindordet först. Trots att, trots att vi inte kan så många ord. Trots att vi inte kan så många ord. Så många ord, det blir, det blir objekt här. Trots att vi inte kan så många ord, pratar vi mycket svenska. Trots att vi inte kan så många ord, hela bisatsen på första plats. Sen kommer verbet, pratar vi mycket svenska. Mm. Då är det mening 14. Nu kommer bindordet i mitten. Jag undrar när. Nu är det något med tiden. Jag undrar när du kommer hem. Det var ingen satsad verbial, men platsen hem måste komma sist. Jag undrar när du kommer hem. Nu kommer bindordet i början. Om. Om det sen, inte regnar. Om det inte regnar. Kan vi grilla ikväll? Om det inte regnar kan vi grilla ikväll. Om det inte regnar. Bissatsen kommer på plats ett. Sen kommer verbet på plats två. Och då har verbet och subjektet fått byta plats. Om det inte regnar kan vi grilla ikväll. Man får alltså inte säga om det inte regnar vi kan grilla ikväll. Utan verbet och subjektet måste byta plats. Om det inte regnar kan vi grilla ikväll. Nummer sexton. Jag kommer att bli ordet i mitten. Det är skönt att promenera här. En huvudsats först. Eftersom. Nu ska vi berätta varför är det är skönt att promenera. Det är skönt att promenera här. Eftersom det. Ni vet, finns där inget riktigt. Inget riktigt subjekt. Så måste man ta det. Det får inte att promenera här. Eftersom det inte finns någon trafik. Eftersom det inte finns någon trafik. Någon trafik, det är objektet. Det får vara sist. Nu kommer vindrådet i mitten, nummer 17. Jag tycker... Ni vet efter tycker och säger och tänker och berättar. Där skulle det skulle vara att. Och berättar att. Jag tycker att. Jag tycker att. Hm, vad är det du tycker? Jag tycker att. Det, jag tycker att det inte är skönt med regn. Jag tycker att det inte är skönt med regn. 18. Här en till med binden i mitten. Hon blev rädd. När. Hon blev rädd när hennes dotter. Hon blev rädd när hennes dotter inte kom. Inte kom hem. Om blev rädd när hennes dotter inte kom hem. Platsen sist. Hem. 19. Vi satte den i början. Om. subjektet du. Och sen kommer. Sätts avvägarelet före verbet. Om du inte har. Om du inte har tid. Allt det är på platset. Sen kommer verbet. Kan vi göra det senare? Kan göra, det var ett hjälpverb, kan göra. Men det är hjälpverbet och vi måste byta plats. Du kan inte säga, om du inte har tid, vi kan göra det senare. Nej, om du inte har tid, kan vi göra det senare? 20, år. min når det till mitten. Eva kommer på festen. Tänk huvudsats. Eva kommer på festen. Eftersom hon är ledig. Eftersom hon är ledig. 21. Bindordet kommer först. Trots att. Trots att Eva. Subjektet. Trots att Eva. Sen kommer vi in eh, satsad verbialet och sen verbet. Trots att Eva inte är frisk. Trots att Eva inte är frisk. Allt är på plats ett. Kommer verbet. Kommer hon på festen. Du får alltså inte säga trots att Eva inte är frisk. Hon kommer på festen. Nej. Första verbet, verbet där och subjektet måste byta plats. E, trots att Eva inte är frisk kommer hon på festen. 22. Hasse går aldrig ut och promenerar. Hasse är ett namn. Hasse går, en man. Hasse går aldrig ut och promenerar. När det snöar. Det är det som är subjektet. Och snöar. Det är ett verb, snöar snöade har snyat. Här går aldrig ut och promenerar när det snyar. 23 Då kommer bindordet först. När När det Och så kommer inte före verbet. När det inte snyar. Går Hasse ut och promenerar. När det inte snöar går Hasse ut och promenerar. Hasse och går måste byta plats. För det är verbet som ska komma på andra plats. Hela bisatsen när det inte snöar är på första plats. Och sen kommer går. Hasse ut och promenerar. 24. Jag tycker. Sen kommer... Bindordet. Jag tycker att. Jag tycker att. Subjekt du. Nu är det en bisats här för vi började med att. Då ska inte komma före verbet. Jag tycker att du inte ska. Inte ska åka till festen. Till festen det är plats sist jag tycker att du inte ska åka till festen 25 eva tycker att att efter tycker och berätta och tänker eva tycker att subjektet maten det är det en bisats så då måste satsadverbialet gå före Verbet. Eva tycker att maten alltid är god. Eva tycker att maten alltid är god. 26. Jag skriver en mening. Huvudsatsen. Och nu kommer binde. Bindeutsatsen. Jag skriver en mening som. Jag skriver en mening som. Kanske blir den sista. Som Det är egentligen så här, jag skriver en mening, punkt. Meningen blir kanske den sista. Meningen blir kanske den sista. Men så tar vi bort meningen och sätter som istället. Så Det är inget riktigt bindord, det är ett bindord som tar bort det som var subjekt. Det tar bort subjektet. Jag skriver en mening som men ordföljden som kommer efter som fungerar som en bisats. Så inte ordet satsad verbalet, kanske måste ändå komma före verbet. Så där är inget subjekt utan det är som. Jag skriver en mening. Meningen blir kanske den sista. Jag skriver en mening som kanske blir den sista. Ja, det var den sista meningen. Ha det så bra. Hej då.